Spune-mi, dragă mamă, spune, mă atâtea flori din lume, Dumnezeu le-a colorat și culori de unde-a luat. Vreți să știi cum scump odor a văzut pământul col, a de două ori și a ieșit pe câmpuri flori. Ce frumoasă mi-ai spui mamă, dai un lucru în unul să. toate câte lume sunt, tot Dumnezeu le-a făcut dacă copile, apă, făcut pământ, aia și tot, tot, dar pe tine cred că nu, tot Dumnezeu te făcut. nu fi așa, copile, căci nu m am pe mine, dar te văd pe gânduri dus, ori nu înțelegi ce am spus, mamă mică, înțeleg eu, T ai socot cât e de greu, ca să facă o cine o mamă bună ca tine.